Gabon entzule eta ongi etorri metalgarrasira. Ongi etorri aztebal gehiu metalgarrasira. Antxeterreteko metal saioriko berenera eta bakarrenera ere bai. Hemen antxeterreteko larrogeita eratzi.zazpian, larrogeita mar.bostean eta interneten bideaz metalgarrasean.wordpress.com Ere bai kontaktatu gaitzakezue twitteren bidez, txorrotxearen bidez, abildua metalgarrasia eta facebooken bidez facebook.com metalgarrasia eta gainera e-posta badaukago ere bai. Iñor, ez dugu idazten, baina badaukagu, bai, eh, meta, metalgarrazia.gmail.com Eta, eta zetrampa egin genuen, Juan de Nastean, eh? Trampa, Toa, trampa, genuen, trampa. Bai, piperra egin genuen. Egarri egin genuen programasar bat, eta txak, nola, nola, nola egin genuen eskapo, ez da? <risa> Escape, eskapo, ez, ez da kit. Zetramposoak gara ez da. E, ez dakitzer, bai komentatzeko, ez, ez dakagu, ez e, gustatzen zait, ez dakagu. E, ah, aipan ez dut gula, bueno. Bai, bueno, Twitteran aipatu ziguten, esan nizun hori, bai, e, ez dakit, edabide, importante baten bezala, edo, e, bai nik guztu nor, e, ez dakit, metal norte, ez dakit zer, e, metalobision, eta metalgarrazia, ba? <laughs> ah, eta zatu, ahi eta duela gutxi jakin dugu Ah, eta duela gutxi jakin ere. Zarautzen astelenetan entzuten gaituztela arraio irratian, beraz, zagurtu behar ditugu zarautzeko entzuleak, eh? Haupa zarautzko entzule ikaragarriak! Hauri da, da. la hostia. Eta gainera, kompetentzia gara pixka, ba, pixkanaka, pixkanaka, suntxitzen, ez da? Bai, ez Zer... dakik gugur den, baina bai, pixkanaka da joten da jendea guzten. Hakegan ezakit, joango ara, ezakit, biltzen entzule, metal entzule guztiak, eta ezkenean bukatuko edo entzuten, entzuten metal garrasia, Ez, <girrisa> bain, bain ez, ez dut uste, bainan ez dut. Pentsat ezagun ongi, ez da? Bai, bai. Pents... Esparantza manzendu barda. Ez dut, laongi eta riazta, baiometa lagarra zira, eta gaurko menua aztein izango du. Ba, gaurkoan, e, lehenik e, euskal metalarekin e, jarriko gara, e, gobernoz taldeak duela, ba, pare bat azte karegatu zuen lan berria, morfina policieseneko da. eta, bueno, hortik entzungo dugu abesti itxoren bat. Gero, bueno, ba erdiko tartera ekarriko dugu berri zeren hobedadeak astean zehar eta bueno, urrengo astean zehar kalatutako diren zenbait lan izango ditugu aipagai eta amaitzeko ba nola es, neta libreago. Nola es, neta librea. Bai, voltatzena es, nere nere tarte kutunera eta eta bueno, ba hori dena eta musika gaiagorekin. Dakin noraiten dugu, no, baina justo... <risa> Inoiz, baina metale metaleregoa, heavyagoa batzuten ez hori izan zen azkeneko saioa. Gaur, kaineroago izango da. Eta, bueno, ba, beti, beti bezala badakizu eta hitz egiten dizuen brutal speaker jauna! Nola, zei zeu jua bota dut ez da? Eta, <risa> zuzen lanetan eta produktoren lanetan hor dugu kristalatzean... Dyers! Oso ondo! Eta, bueno, bat, musikarekin hasiko gara, beraz, e, saioarekin hasiko gara... Metalica Californiarek bi bira txiki egingo dituztela ezagutara ezagutarazi dute disko berria dela eta eta horretarako zalen esku utziko dute zuzeneko bestien zerrenda bakizoe. Bueno, azkeneko, azkeneko disko hori orain dela oso gutxi karan dela eguna kareratu dela, ba, ba bueno, bilduma bat dela eta beraz ba bildumorratek zale utziko diote augeratzen eta beraiek bat joko dute. Goratuko dugu, azkeneko dizko hau, hau da Metallicaaren Heat Delights! Interesgarria, bueno, edizko interesgarria, ez dakit, e, zuzeneko disko bat, haure, e, ba, metalei garen pelikula batekin etorri dena, ez dakit, e, ikusi zuzun trailerra edo. Ah, bai, bai. Bai, bai, naiko, harraro bai. gau, bitxia, zer da kontzertu bat, eta aldi berean gertatzen den, ez dakit, historiaren bai, bat, oso, da. oso zakit, ez dakit, uh -huh. ez. Galeko disturbio bate, bat zugekin, ez dakit, ikusi bat duzute, ba, jarri, ez dakit, Twitterren edo Facebooken, haber, eh, komentatu bizka, pelikula, haber, zer iruditu zei zuen. Eta bueno, jare tu kodugordun. Euskal Metal, arekin. Ah, no anda a catarte. Caldutuzu. Ahora en buruz, troain euskalduna. Bai, euskaldun <hazurra> dut. <hazurra> <hazurra> bueno, ba, hemen eh, nik behintzat eh, nahiko guztoko duen talde bat eh, berreskuratzen dugu. Dagoneko ba, ezaguna duguna, egonera ekarri duguna, eta bueno, ba, euskal metala berreskuratzeko ba, talde egokia gobernoz taldea. Arrasateko... Talde Zaguna dagoneko, Juan Sangre, orain J Jota Sang, Jotasang, bai, bai, Jota zain genuen horriburuz, ez da, komentatu genuen hemen. Bai, eta, bueno, e, 2006an sortu zuen dagoneko proiektu hau, eta duela azte pare bat, aurkeztu dute lan berria, Morfinapolis izenekoa. Laugarren lana da, Itxaron Beharra ez da Itxaropena, Frenetiko drum, eta Colax izeneko lana ondoren. Taldearen ba, izahera mantentzen duela, esan daiteke, e, rock metal doinu indartsuak, melodia erakargarrikin hasten dituena, eta aipatu ere, ba, letrek garrantzia berezia edo hartzen dutela e, lan honetan. Bueno, beti bai. maten dute garantzia, oina bueno, lan honetan, jende ezberdinak euskal idazlek idatzi idazte dituzte letra decente, ta batez ere, ba honetan, Tokaio batek, goenagak Tokaio euskera zerbait izan den, no? Está aquí. No está que no hacen euskera, zoruan. Metal Garraxia, iaia, euskera clase, a kematiz bai. Está aquí, no lo saben ellosan. Eh, idazle hondarrutarra, ba zenkidea, agian. Zenkidea. Está aquí. Me kidea, ni esango nuke. Baiz. Egia <risa> da, <risa> nik bat ez dere Bueno, ba e, Aier goenaga Idazlea ondarut arra da, baina ezagunagoa Oga da, e, durankoko azokako Susendari izan zelako Ia zarte e, eta, bueno, neko polemikaren Kin utzi zuen susendari e, Zeratotzen e, nor, sexual seksualen bat Ez, ez z Baina kritika Kritika kontziren Ege er, Euskate, kudeatzen duen elkartearen barnea, ba, kritikatuzuten, bueno, mm, beraterazen... Hor egontzen, mamoneoa egontzen, agian ez da. Norbaitek <gülüyor> eskua sartuzun hor, sakan, bartzenazena egin zuen ez, Norbaitek. Ez <gülüyor> dakit harrem ez tepuntura baina bai, nintzat hor borrokatzore bat egontzen. E, entzuten ari garen abestia, e, kasuanetan pare da dizu baiara, Txile eta Argentinartean biziren Mapuche inguruan aritzen da, beste abesti bate, ba, Euskal Herriko txoko ezberdinetan ba, segiko kidea izatagati katxilotuak izan ziren gaztei bueno, ba, sustengo adirazteko sortu ziren herri, arresietaz bintzatzen da ere, arresia izeneko abestia bueno, ba, bintzate mugimendu sozialak edo lako gai sozialak aipagai dira e, taldearen osaketari buruz aldaketa bueno, aldaketatzuk dira orain osaketa da e, jota sang haotxetan Jorge Basuan Paco eta Urtsi Gitarretan eta Eloi Baterian. E, Aipatu ere bataldeak e, garantzia handia ematen diola zuzenekoari, entzun ahal izan duzutenek ba, jakingo zue. Ez dira doinuetara mugatzen eta bueno, visualki ere zaiatzen dira ja. beti ez, jendearen atentzia deitzen. Ba, eta, estetika naiko potentea e, ez uh -huh. dute, bueno, ez dakit niretzako, eta da, igual jendeari txorra dati urritzen zaio. Horla, ez dakit, ez? Alkandorakin beltzak ez jantzia uh -huh. eta hor ona da, e, pa, e, zapi, gorri hori delako, ez? E, Lotuta ez aki besora, ez aki nora da, mm, Bai, neko beti ba, asko e, gordetzen dute hori ere, eta bueno, ba, berri honekin aukera izango da, ez? E, ziurrenik e, kontzertuan ikusteko, zangau, zangai daude de, e, Urbile tortzen diren, eta, bueno, mendik deia egiten diego, ez? E, Goren bai, eztorri nahi duzutenean. Gure eskualdera tortzeko, eta metalgarra xiran ega, bote. E... Bai, bai, bai, ikarezketa bat ongo, ondo ondo ondo litzateke. <susurra> ez litzate. daki gure zaleak sale, e, presio, ere, bai dezakete Batez ere, bazar hautzeko sale berri hoiek, ez da? Hore da. Hain, hain ikaragarriak da. direla. Peloteo... <laughs> Bai, eta beraz, entzungo dugu e, Morfinapoli izeneko lan berri honetatik jenaren irribarrea. Hortxe izan ditugu gobernors ditugu, bai. Ienaren irria bueno, ipatu, e... Zalantzak eduki ditut ze abesti jarri Baina nik beti izaten dute Neri abesti batean edo diska datean jartzen badezu kolaborazio bat Nik ja horrera joko dut Alofak <laughs> <laughs> <laughs> e, Eta ez gustaren zaizkitea Hortxe nasketak eta kasuan eta bueno, ba, Kolaborazio neko interesgarria izan dute Azkenean roka edo metalekin zerikusirik ez duen Taldeko bateko abeslaria da mirenen apokairiko abeslaria eta irutzen zei, bueno, neko ondo gelditu dela abestian, eta horregatik aukeratu dut hau eta gainera ipatu bernuen nuen e, gobernoz taldea e, bihar bertan hilako e, itamar, e, donostiko larratxo kulturetxean izango derirela zen, eta eratu dugu taldekin batera, duela gutxi entzungen ditu hemen ere, euskal metala tartean eratu, eta beraz, bueno, ba, ipatu azze, dugu aukerak zirela Haze fail, egin izan dugu papatean apuntatu da zeneukara eta bai. nik ezakit, ez, nik hor jauz egin dut, ez piztinarantz, eta hor utzi oso gaizki. Zer ba? Guk esaten horra, berre tortzen diren onera. Ha, onera, berre. bueno, baina danosti da... Ah, hori ez da gertu, ez. Gertu da, baina, baina eskualdean. <laughs> Irunera tortzen badira, obetu. <laughs> ez, jo, eh. Silozi bera. Gara... <laughs> Gara ba, bueno, dituko dugu musikarekin eh, Five Finger Death Punch, Amerikaren disco berria kalean jada kalean datia da The Wrong Side of heaven, of heaven and the Right Side of, right side of Hell eh, Abestia pixkat luzea da, oso ona Ba, <laughs> por cierto Volumen B, izanarekin eh, onera karri genituen eh, lehen singelar gitaratu zutenean baina disko osoa asko gustatu zait da, bueno, entzun gai dagoia interneten, deskargatzeko interneten doan ba, ekizuten, mm -hmm. bet... Oiko, oiko edabitetik, Eta eta bueno, e, pena merezi duela uste du diskoa eta ta, ta benetako mendatzen duan diskoa, eta bueno, pizkat ikusteko disko berria honek bestea beste hartzen dituen, ba ora ekarri doana Five Finger Death Punchen Cradle to the Grave. Finger, Death Punchen, Cradle to the Grave, ba, ni bezala izate mazate, eta gustatzen mazatez duen musika motivatzeko ba, disco hau, da, oso ona. Baina, abesteak dia motzak, bat, ta-ta-ta-ta, traia. Ba, Kainero. Uh -huh. Kaineroa, eta, ondo. Ondo. bueno, ba, ba hori, badak ez dut ahi. Joango haran nobeda ekin, ez da? Hori da. Azteko nobeda aipatuko ditugu, eta, benoa, azteko... Eh... Bitxia, ez? Kulto e, Fire izeneko taldea ipaga izango bai. dugu. Biara kaleratzen dutela diska. Beratu dut non nondongo den taldea. Ta txekiarrak dira. Bai, eta batez ere idazkera hori ez Idazkera, Persia ra, edo Ez da ikizeletxez denari. Tailandia harra egin. Baliteke, baita. Oso bitxia. Ez da kizkigu beraz. E, ez, <laughs> ez da kizkigu zabezti den, iz... den. Ez da marra, marra, marra, marra punto, marra, marra. <laughs> bai, ez que Dena, jarri dituztea idazkera horretan, dena! Diko hori uste dut izango dela, ba egin zuen hor le, zunen, eta dago erdingiz, eta olako letra raroak ez, jartzea dituztera marrazkiak eta bar... Zigoan, zango, igual izango da, igual, ez da kit ez, edo barakartu libre ofesekin, ez? Begiratu barako dugu, abertzen letra mota den. Zeritxea da, osea, abestiak igo ditu nahi youtubera, e, ziriliko ez du idatzi da, baina hau ez da, ziriliko. <laughs> Bichia, letra ya. raro Eta sarrera honekin ez da dogo a ver si luzen sazun ara shop no no bestia ta disco a erebaitzu ta geru dala Aukeratu dugu zati bat ez, Kristonako abesti, nada, linea bokalekin, ez da? Ze aukera ikaragarri egin dugu. Metalgarra siamen zure feil saio saio orokorra, ez da? fail orokorra. Ez dakit nolatxan ez dakit Barkatu ezin dugu eskatu, hori, seguro. Eta guk izatea gelditzen diren bakarrenetarikoa. Horrelako gauzak egiten ez da herratian. Hora kera kusten duzagun maia. Bai, <risa> <risa> ah, bai, <bye, bye, risa> hori egia da. Bueno, bintzat, bueno, bueno, bueno. Jare... bintzat ez, zaleak bar egiten usten ditugu, ez da? <risa> horida, horida. <risa> <risa> <risa> bueno, bada jarraituko dugu, rengo proposamena, eh, bueno, power, power metal progresibora pasako gara, eh, Dragonhammer izeneko taldeak de... X-Experiment izaneko lana kaleratzen du. Nola, nola, es, nola izango litzateko. beste era batean power metal horrela sinfonikoa eta gainera tragoi izena. Zin <risa> <risa> liteke beste gozarek izan ez. Nola izan barlo. Ez pata bat faltatzen bueno, zaila. Ba, a bestiaren izena The End of the World. Bota ba. 2016 show they want blind to all the action Beraz, e, eh, hemen bai, abesten zuten, bai. Hemen bai, hemen bai eta gainera sí. eh bueno, ba abest, abestian part hartza du Roberto Tiranti, eh, abeslari italiarrak, el Labirintz taldeko abeslariak. Mm, bai, ezatzen den sonatzen ditut, sonatzen dit, Taro, beraz, dut izen hori, ez. Era bateno bestean. Hori da. hori beraz eh, Dragonheimerren berriena. Eta pasako gara berrizere... No, la es, eh, de era, vuelta a Black, eh, Black Death, de... Eh, estilo de la vuelta a No, la es. <risa> eta, casi honetan, EP bat, orkestendute, Coloso, izeneko taldeak, Talium, izeneko EPA, eta, bueno, ba hori, death metal, takitz. ay, naiko cañeroa, jau, harria y gello, pizka gello, naik gustatuzo de Bateko ritmo aldaketa dituna bastionek. <risa> eta, eta flipantea, o sea, hogeita mar segundotan aldatu dute ritmoa iru lau aldiz. Oso oso, oso progresiboa. Bai, eta maitzeko... Naiko, bueno, e, izen polita duen taldea. Mastic Scam. <risa> es, eh, scam. Zabor, bueno, Scam, jentuza edo litzateke itzupena, bai. baina, bueno. Bueno, sabor, edo edo agian datze dute, eta da, eskuma. Eta eskuma da eskairrin bide joko droga bat. <risa> <risa> afrikadak sartzen hemen. Bai, bai. <risa> Hau da, afrikadent artea. <risa> eta, talde honek, e... e ZRL izaneko... Kontrol, ez da. Kontrol, bai, bire, nuen pentsatu da. Espazio ekin dagoa, hander. <risa> Abere, ah, control izeneko lana eh kaleratu du eta hemen entzungai dugu control collapse izeneko bestia. ti arin honekin bukatzen dugu horko barco... novedaden tartea. Ariñe santaz, karra da, potentea da. Ba, prestau santaia, ba, zuri ser zer gustatzen zaizun, ez? Ekestu desan, chao. Ya, ya, ya claro, claro, claro, bai, el eh, niño. ahora gente gende gusterei gustatzen zaio. Música, <risa> música flojo, eh, ¿no? Bueno, Pepa, pizcabates. <risa> <risa> bueno, Hondo de gonda, hondo de gonda Chalo, bat, chalo, bat Taller que aún harí Cernolaco, tartea, gente Metal García Anche Anche de Radio Skyrim eskairrim lehen esan dugu eta horrein etortzen da, eskairrim tartetxo ori, ez, pauzari, hori, deskanzo hori, pausa digi, kuña hori gitera. Horri da, eta ez dugu... Eta jarretzen dugu zaiurekin, e... P -p -p -p -p Ballet for my Ballantine galestarrek, e... galestarrek jarri dut, ez galestarrak esaten den, edo ez? Ballet for mm, my, my Ballantine estudioan aurkitzen dien <laughs> disko berriaren grabaketan. Eta estudioko bosgarren lana izango dena urrengoa urterako espero da eta momentuz ezagutzen den bakarra ezagutarazi guten ondorengo singela da Rising Hell. Bideoklip baten bidez eta ere bai abestea zintzilikatuz beraz orduzue baletforma ipalantainen Rising Hell. cayó cayó eh Susana nagó esta es dator metal libre anuntago metal libre en sarrera eh la Susana nagó y free music bet all mierda bat, ba, kit, bainan, bainan ez dakitan kitan ere intro, ez da? Ez, ez da, hori, asuntoa da komunikatze izkiazula gautzak eta nahiz enteratzen, joder eh, Ez da kit, sortu barko dugu erabateko ba, izkuntza sekreturen bat eskuekin hitz egiten dena, ez? Baliteke Baliteke. Baliteke. Baliteke. Baliteke. <laughs> Baliteke, bai, bai, ez dugu gidoi egiteko ez gara ez, ez, ez, ez, ez. no nos ponemos de acuerdo, ez gaina, ka, bintzot. Ba, bueno, ba, bai metal librera boltatzen ez, nire tarte kutxunera, no, eh, ba, bueno, licentzia librepean eh, kalderatzen diren metal lanak erkartzen eh, ditut. Zerioa, ah, jarri nez, borai momentu batean. Eta, bueno, gaur metal librera dakar taldea min mesaia izena du, eh, proiektu hau dan fril, dan txekierrare... <laughs> Buruan e, eratzen da, Sebastian apostasi eta beste talde metalero eta ez metaleroetan egondako musikariaren ba, buru batean. Bi buru ditu erako. <laughs> Zei gaizkitze ditu. <laughs> e, Proiektua zeltasun askotak pasa zen eta zazpi urte terdi irauntzuen prozesu, e, prozesuan. Danik irura gita meretzea besti datzizutuen Batzuk ideiak bakarrik Beste batzuk amaitu gabeko ideiak Beste gutxi batzuk Ia amaitutakoak oso, oso lankor, oso lanki Langia? Langia, eskeneik oso <laughs> zitzetan Oso langia, dani jauna Eta bueno, e, askok barberantzean Amaitu zuten edota etorkizunerako beste proiektutarako Gordeak, e, hori bai nik esaten dut ere bai Eta <laughs> baitbukatzen duz da denan Baina, azkenean, e, guzti herritatik batzuk e, min mesaia lehen, e, lehen diskoaren, e, o lehen diskoan bihurtu ziren, dirudinez, urtetan urteetan aritzeak, e, perfektsionista bilakatu du dan, dan Jauna. <laughs> <Zdaki, no>? Ez <Frimel? laughs> Tan... Tan... da ki no? Fremel. Dan. Fremel. Fremel. Fremel. Dan. Fremel. Dan Fremel. Ba, bere hitzetan, bera oso perfektsionista da eta horregatik e, era mandio hainbeste denbora. Estilo aldetik, ezraaz, industrialan eta death metalan tartean sartzen, sailka dezakegu. E, bueno, influenzia progresiboak nahiko nohar behar dira, baina batez ere, ba hori ba, death, e, death eta industrial hori ba son da. Eta, bueno, niriz et, e, konberaketetan sartzea gustatzen baina e, e, uste dut, e, bueno, e, erabatean e, taldean espiritua, ez dakitez, e tradicionatute dutela ba ba bueno importarte dago ba ezta kit ez dakitez, bere bere estilo, bere estiloan ba, dakit, desarrollatzea edo baina bueno ba nik esango nuke e, ba mod bururat eh joder trabatunesia ja. burura bai. burura etortzen zaidan za, zaiz, zaizkidan taldeak oso ondoren bai Zezkia <tallak> taldeak e, e, zentzu honetan, ba, bueno, piskat Fear Factory eta Machine Headen delako naztura bat, ba, dez ikutu ekin, mm -hmm. baina horrelako bueno, traia potente bat, e, tortzen zedet burura kasu honetan. E, ni bezala talde horien zaleak e, bazarete, ba, bueno, aukera ematea komendatzen e, dizuet, ba, nik ustein du da, ustein joer gaur ez dakitze gertatze gert, gaur uste duelako, ba, bueno, pena merezi duela ba, hori, ba, ba, aukera bat ematea diskoaren kontzeptua letra letraldetik eh, nahiko pesimista edo nihilista dela esan dezakegu, pesimista eta nihilista zentz, eh, bueno esaldionetan ez dira sinonimoak ba, bueno, itzegiten duela daniren hitzetan eh, denek bidez berdinak hartzen ditugu, baina denak infernuan amaitzen dugu eh, ba, bueno Ba, horrek or, dena esaten duela. hori uh -huh. e, transmititzeko alde lirikoan e, sakontzen du letren bidez, ba, bueno, bere hitzetan ere bai, ba bidai bat gizakiaren buruaren alde ilunerantz egiten, e, ez? Hel diskoa da, ba esan esan dugun bez, bueno, ez dakit, esan dugun, baina bueno, Menbesaianen len disko hau Hel izena du eta bueno, disko hau autoeko iztua da, tan filmlo beraren estudian landuta eta 20 bertzio ezberdin masterizazioaren garaian atera ziren. E, azkenean ustaiaren batean ikusi zuen argia bai formatu fisikoan eta baita ere digitalean, Bandcamp plataforman eta SoundCloud bezarako ba aldetan. Informazio gehiago nei bozuta talde honi buruz, eh abestiantzun eta gero ba gustatzen bazezue Ba, sal, sartu taldearen huekunean, e, me, minmesaia.com, mesaia bs-rekin eta h-azkenean, e, eta, bueno, ba, ere bai Bandcamp-eko perfilean sartu za, zaitezkete, minmesaia.bandcamp.com, eta, bueno, e, bai alde bat entabai bestean, ba, diskoa doain eskuratu bezakezu, eh? eta bueno, tal honetan oikoa denbetzela beti ba, Creative Commons lizentzia librepean, eta deskargatzeko eta kopiatzeko, eta ez dakit, nahi duzuna egiteko ba, ba, ego, edo ia nahi duzun egiteko, ba, aukera maten dizue eta bueno, ba, tal derekin kontaktatzeko ere bai ba, bueno, e, Facebooken perfila badukate e, facebook.com Facebook barra min mesaia eta bueno, ba, ez dakit, neri gustatu zait lehen disko hau, nahiko potentia, nahiko kaneroa eta bueno, zek entzungo zuzete, baina naik uste dut, ba, ba ez dakit, e, Pena Venezuela eta eta piskat hipsterrak hifsterra, izaten bazarete eta gustatzen bazezu gauz hori, ba jendak ez ditutela zagutzen, ez da? Ba, hor daukazuten min mesaia. De industrial rollo horretan. Eta bueno, entzungo dona bestia, min mesaiaren king pathetic. ora amaitzen dugu min mesajeekin Metal Libre harentarekin eta jarraitzen dugu Skindred taldeak disko berriaren prestaketan dabil lurrengo urteko hasieran eskuraga izango izan berko genuena genukeena eh eta betasian len single azagatu ezagutu genuen videoclip ofizialaren bidez eta hor duzu beraz Skindreden Kill the Power Raga Metal anchetaretan is talking about the West, West. Kurioso, ha, baina gustatu dait, bain, gustatu ba. dait da, proposanen hau, raga metal, ez nuen, e, regi bai, e, raga mofinare bai, baina raga metal nastu hori ez nuen ezagutzen? Bai, bai, neko bitxe bai. Eta honekin, ba, azken txampara eritxe gara, maierara. Nei gabe, erizten ne da. Nei gabe, bai, bai, eina dao, eina dao, bai, <laughs> <laughs> da. <laughs> Bueno, ba, hori, eh, tokatzez aiz goratzea, zen modutan eh, kontaktatzeko aukera duzuen. Bai. Ori e, eta blogaren bidez, e, horra saioak igotzen ditugu, bueno, azken, esan dugu bezala azkenan, azken aldian bi, bi azken bi saioako hiru azken bi saio ez dira baina bueno, bai. horri ditugu saioak. Hor da. E, bestetik e, facebook.com/metalgarrasian, e, Twitterren chorrochioaren bidez eh metalgarrasia eta eposta bidez metalgarrasia bildua gmail.com. Eta hori, ba, ba, bueno, ba, nahi bozutez gurekin kontaktuan jarri mm, zerbait darako, ba, ba, bueno, idatzi guk erantzongo dugu, Osa, gu ez gara diboyek ez, zigoz gula fama burura, Osa, oso famatua gara, e, den esan behar dago, Baina, milioik antzule. Osando, Osondo ere dugu. Bai, era... bai, bai, nahiko bai, beti hankak lurren ez da. Okay. Bai, bai, bai, beti. Hori beti. <laughs> beti. <laughs> Eta hori, ezkerrik asko entzute gati, que azte bat gehiago urrengo aztean bueltatuko gara, urrengo ez tan da? dagozta. Baila, hurrengan bai. Baila. Vale. E, hurrengo, beraz, bue, bultatuko gara eta metal gillone beha duzute, bai, hemen izango zute. Hori da, eta beraz, amaitu aurretik, gogoratu e, bihar bertan e, bueno, metal, rock metal proposamen interesgarria duzutela adonostiko larrotxeko kulturetxean, zen, eratu eta gobernoz taldeekin. Eta, bueno, amaituko ba, dugu, e, al ere genkaizki prestatu duta bestia, baina oso ondo aier. Beste euskal talde batekin, ba, ez da? Batean konturatu naiz bai? Beste talde bat jarri dut. Eta ez dakit undaka handizko, hasik dugu, be, beste talde bat. <laughs> <laughs> Metal garrazia <Ayer> file. fail! <laughs> hau, hau talde, taldeekide fail bat, oza, neto esan, hau taldeko fail bat da, ez da zurea bakarrikan zuzen darit jauna. Miesker, miesker, zure... Beti, beti, zuregatik. <laughs> Eta bueno, ba, abesti ez ezagun honekin, sorpresa honekin... Vale. Ez dugu izango norena energala, bizkubritu. <laughs> <laughs> abesti ez ezagun honekin, urrengo astre arte. Agur, Agur denari!